коли п'яний, то від до пекла тобі один крок. Коли тверезий, так само. Але це від мене не залежить. Планети впливають. То не хочеш, щоб я тебе поцілував? Вона похнюплено оперлася руками на скриню. Я подумав, що ця дівчина, мабуть, ніколи не тямить, чого хочеть. Цей вечір такої туги нагнав на мене, скачно мовила вона. Ось бачиш, Спокійної ночі. Орися провела мене до воріт. Я став на Майдані, де кілька годин тому муштрував сотню. Село мовчало. Лиш на Буковинському боці приразливо і гірко заходилося в плачі дитинчатку. Мамо, мамочка моя, ой мамочко, я боюся. У Шехтмана вікна були вже погашені. Куди податися? Раптом мені здалося... Що в плечі хтось уперся поглядом. Я закурив, перечекав трохи і повернув голову. То був цісар, ба не він, а тільки постамент. Я підступив ближче. Статуї не було. Якби більше випив, то неодмінно б забрався на постамент і виголосив орацію. Зачовгали кроки. Дивися, знову поставили Франца Йосифа. Дурний, тобі привиділося. Тади! Я відскочив у бік, а ті двоє дременули врозтіч. Стійте, гукнув я, та тільки затріщали паркани і загавкали собаки. Я зареготав так голосно, від душі, я давно не сміявся. Почалися якісь серйозні політичні зміни, що викидають стару декорацію. Завтра в селі піде поголоска, що ночами сновигає цісарева тінь, шукає кривдників. Обов'язково розійдеться, бо життя химерне плетево справжнього і видуманого. Дома Левадиха розповіла мені, що в селі ходять чутки, нібито заарештували Миколу Павлюка. Схоже на те, що Микола – комуніст. Розумні хлопці з народу, здібні керувати державою, щось робити для того, щоб не допустити нового нашестя – Переселяються до в'язниць, а державою керують блазні. Треба забрати Миколині рукописи. Я виношував бувалу думку і підказував сам собі, що я напишу книжечку колись. Це був би твір, який навчав би людей любити свій край ще так слабко ними усвідомлений, як середовище, де ми сформувалися. Загата замерз п'яний перед дрізвяною ночі замерз один свого народження на 27-му році життя І він лежав на майдані перед церквою з перекошеним ротом скляно дивлячись на баню години за дві біля тіла товпилися люди калина коценіла в головах зосамитово-чорніючиму від німого ридання губами у ногах тихо скимлила поклавши пащу на лапи сука. Бабоньки півголосом перешіптувалися, тикаючи на суку, і важко було зрозуміти, кого їм більша шкода – титаря чи собаки, що тужила за господарем, а під тином стояла, витираючи хустиною очі Ревека. Охітва недбало махнув навхрест кропилом, на швидку відчитав молитву. Підкотила під струною – на цвинтар рушила загатиха, сука, позаду попленталася ревека. А чесні християни подалися за охітвою на відправу. Перша безглузда смерть після війни розбудила в мені нез'ясовану ненависть до всього. Вона трохи притихла лише через кілька днів. Але в опаловій темряві душі продовжував тліти огарок недоброго. Облягли думки про те, що з недавньої пори мені пішов 25-й. До 50 навряд чи дотягну, отже, треба поспішати. Досвідками, задихаючись кашлем і хапаючись за серце, я з поглядав на валізу, де зберігалося фронтове золото. Я ладен був його розтрінькати, аби не пекло очей, як незакінченна осоружна робота. Терпли пальці на ногах. Ліва рука під кінець дня дерев'яніла, голова розколювалася від болю, ночами не було чим дихати і, незважаючи на люті морози,